Des del districta de Santa Andreu de Palomar, Radio Trinitat Peña. Nora Sayour, Francis, Eva La primera emissora local de oci i música electrònica de Barcelona. Sonar 24 hores. Radio Trinitat de Urgenta Bubul la Fundació Arrels, que es dedica a ajudar a les persones que dormen al carrer, ha llançat una crida al voluntariat per poder obrir les seves instal·lacions al carrer de Riareta, Ciutat Vella, al matí, durant l'operació hivern, i oferir així a les persones que no tenen a casa un lloc càlid per poder-se resguardar. L'any passat, entre desembre i març, fins a 664 persones sense llar van passar alguna tarda per les instal·lacions d'Arrels a la recerca d'un espai acollidor i caldejat on està una estona, segons xifres de l'associació. L'idea de la ONG és ampliar l'horari per en, en què les persones que viuen al carrer poden anar al centre d'arrels i obrir els matins del dilluns al divendres de les 10 del matí fins a la 1 per oferir a un espai tranquil on es xuplugar-se del fred o de la pluja i prendre un cafè calent. Per això, per fer-ho possible, Arrels necessita més persones voluntàries que, un matí a la setmana i fins a finals de mes de març, ajudin a l'entitat. Qui vulgui participar-hi pot escriure a voluntariat A Barcelona hi ha prop de 3.000 persones sense casa. La meitat dorm sota el sostre intermitentment en els recursos públics i privats existents per passar la nit. D'aquesta manera començam una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la FMA sotat un poble que us parle acompanya en Givello al Lucas com a tècnic i en Jordi Garcia. Passejat cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia.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 ha obert una campanya de micromecenatge a Abercami per finançar la reconstrucció dels gegantons Avi d'Orient i Avia Orfila. Un soci de l'entitat va crear les figures originals de manera casolana l'any 2000, per als seus nets, però ara ja estan molt malmeses. Els nous avis, que s'estan enllestint, ballaran per primer cop durant la festa major de Sant Andreu. L'avi d'Orient va ser el primer de la parella de de que va sortir al carrer. Ho va fer per la cavalgada de Reis del 2000, d'aquí li va quedar el nom. Per la festa major del mateix any se li va sumar una companya, l'avi Gorfila. Tots dos van ser creats per Francesc Jove, l'avi Paco, un soci molt estimat a la Germandat de Trabuca i les gegantes i grellers de Sant Andreu, com a regal per als seus nets i perquè la canalla de l'entitat pogués fer ballar unes figures més petites. De fet, el gegantó de l'avi és el més baix dels dos i el poden portar nens de 5 o 6 anys. L'àvia la carreguen nens a partir de 12 anys. Al llarg de 14 anys, aquests gegantons han ballat per les festes de la Mercè i per Santa Eulàlia i han acompanyat el els gegants de Sant Andreu per pobles i barris.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 quedarà a acabar-los els braços. La campanya de micromecenatge vol recollir 2.200 euros per finançar la part de la reconstrucció. Els nous gegantons sortiran al carrer el pròxim 29 de novembre, coincident amb la festa major de Sant Andreu. Els seus predecessors s'acomiadaran dels andreuens en la baixada des del mercat fins a la plaça Orfila. Serà allà on es faci el relleu dels avis. La germana de Trebucaires, geganters i grallers de Sant Andreu, ha decidit que les figures originals no es destruiran sinó que es guardaran. I continuem parlant de cultura perquè la nau Ivanov us ofereix aquests dies la lectura dramatitzada als Amors Difícils. La nau Ivanov al carrer Honduras número 28 us ofereix avui a les 8 del vespre la lectura dramatitzada als Amors Difícils. La proposta escènica de Raisa Brighi posa èmfasi en les relacions entre l'individu i la societat i els conflictes generats de l'encontre de la identitat individual amb la identitat social. Així vol mostrar com la societat influència influencia les nostres tries, també les més uh, petites i quotidianes, aparentment més insignificants. Els personatges d'Italo Calvino són personatges amb múltiples facetes. Per donar cosa a diverses veus interiors del personatge i els seus conflictes interns, el mateix personatge serà interpretat per més d'un actor. És així com podran interactuar i dialogar els diferents aspectes de la personalitat de cadascun, posant en evidència els seus conflictes, les seves incoherències, els seus desitjos i les seves frustracions fent evident a l'escenari la seva tridimensionalitat. En aquesta proposta, l'ambient sonor hi juga un rol fonamental i s'utilitza com un personatge més, fora lloc que a voltes acompanya l'acció i a voltes la contrasta. Entrada lliure, a forament limitat, indispensable, confirmació prèvia. Doncs hem de dir-vos que aquesta activitat és organitzada per ADPC Cultura, a Fundació AISG i la Fundació Romea. També col·labora la Nau Ivanov, i rep el suport de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona. I atenció perquè si aquest cap de setmana heu gaudit de la Festa Major de la Sagrera, ara tot seguit us informem d'alguns dels actes que corresponen al dia d'avui per la Festa Major. A un quart de sis, al Centre Cívic de la Sagrera a la Bàrraca, carrer Martí Molins, número 29, taller infantil familiar, taller de construcció de mòbils amb la companyia Ventilador Cultural. Vine a crear els teus mòbils de tardor, un element especial que jugarà amb el vent i decorarà la teva habitació. Organitza Centre Cívic la Sagrera. També avui al Centre Cívic de la Sagrera, a dos quarts de sis de la tarda, al carrer Martí Molins, número 29, hi haurà la xerrada Les Alèrgies, a càrrec de Pilar Andrés i Maria Rosa Ricard, que són infermeres. Es demana pot, llet, oli i sucre, eh, conserves i així col·laborar amb la recollida d'aliments bàsics promoguda per l'associació La Sagrera Es Mou. Aquesta activitat i té la col·laboració de la farmàcia Ruiz i és organitzada per l'entitat Mirada de Dona. I ara ja entrem en plan esportiva perquè com ja sabeu els, els dilluns eh, dediquem una part del nostre programa a parlar d'esports i, en primer lloc, doncs, parlem del Sant Andreu, que només aconsegueix l'empat a casa. La Unió Esportiva Sant Andreu no ha pogut retrobar-se amb la victòria al Narcís Sala. Els andreuencs s'han estavellat contra un espanyol B que arribava com a líder i han acabat empatant un partit amb poques oportunitats de gol. 0-0. El Sant Andreu ha estat el clar dominador en una primera part en què ha sortit molt motivat i amb ganes de trencar la saquera amb el gol. L'Espanyol B, reforçat per Jordan, habitual de, en les convocatòries del primer equip ben situat, no ha deixat espais i ha tractat de sorprendre mitjançant la velocitat de Marc Fernández i Put i Pirulo. El partit avançava amb domini entreuenc i amb poques uh, oportunitats, ben revoltes pels dos porters. Als minuts 27, Coque ha estat providencial enviant a Córner una bona rematada de Nua. Morales també ha estat molt atent en dos xuts d'un actiu Marc Fernández al minut 22 i al minut 39. L'àrbitre s'ha equivocat frenant un contracop que deixava Víctor i Bruno sols davant el porter per agir i esparjolar una falta sobre nua, anomenant amonestar un jugador visitant. Amb Xavi Jiménez, complint com a improvisat lateral dret, la baixa de Llama ha obligat a buscar alternatives. El Sant Andreu ha tocat amb criteri, però li ha faltat fer l'última passada per sorprendre un ben col·locat espanyol bé. Amb domini quadribarrat ha arribat al descans. A la represa, les forces s'han igualat bastant. L'Espanyol B ha fet un pas endavant i el partit s'ha obert una mica més. Morales ha estat més exigit. Providencial ha estat la posada posant una mà màgica en el xut de Paul Jong, que s'havia enverinat després de que el toqués Marc Fernández al minut 60, en un xut de Robert al minut 67, i en temps de descompte en una rematada de Jairo. El Sant Andreu també ha tingut les seves oportunitats, però el porter coque ha completat un molt bon partit. El, 56, el minut 56 ha evitat el gol de Bruno en una exhibició de reflexos i, deu minuts després, avançant-se a peus de nua. L'empat no ha deixat content un Sant Andreu, que no pot complir amb el primer objectiu de ser fora el Narcís Sala. Dissabte vinent, visita la ciutat esportiva de Saragossa per jugar contra el filial del Saragossa. Doncs veurem com es realitza aquest encontre, que es realitzarà a la ciutat esportiva de Saragossa dissabte que ve. El que fem ara mateix és fer una petita pausa, escoltem una mica de música i tornem tots aquí amb més informació. Fins ara!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 d Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble. A Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs hem de dir que divendres passat va ser un dia molt especial perquè primer en primer lloc es va posar en marxa el que és l'embalat de festa major de la Sagrera i també es van realitzar els primers actes d'aquesta festa major de la qual us estem parlant aquests dies. Doncs tornem a l'altra banda del fil telefònic al... al un dels responsables de la Festa Major de la Sagrera, de la Comissió de Festes, l'Agustí Camps, molt bon dia. Bon dia. Doncs explica'ns com va començar la Festa Major divendres, perquè sembla ser que va anar molt, molt animat tot, no? Doncs sí, doncs va començar amb força i molt contents i molt animats. Diguem, com estàveu comentant ara, doncs va ser el primer dia d'embalat de la Festa Major, uh -huh. va ser que el teníem una embalat al barri i va bueno, ser doncs, una gent molt il·lusionada, i va doncs, muntar doncs, un, un sopar a les entitats, va uh -huh. de fer pregó uh -huh. i bueno, crec que van anar anar molt bé, tots tots molt contents. Un pregó que va realitzar en Salvador Escrivà de, de la salseta del poble sec, oi? Sí, bueno, estava parlant amb ell, és una persona doncs, que a part de què bueno, porta molt temps actuant i molt temps aquí doncs, té la peculiaritat doncs, que els seus inicis van coincidir una mica doncs, també amb els inicis de la Comissió de Penses de la Sagrera, mm. i van començar l'any 73 també, doncs, per primera vegada van actuar a la Sagrera, okay. eh, bueno, porten 35 anys també en aquest món, nosaltres doncs, també seguíem, és l'orquestra que ha actuat més vegades en el barri, quasi bé, són unes, unes 14 vegades en, en actuar el barri, doncs bueno, creiem que una similitud, i doncs, bueno, doncs, doncs, perquè vulguis explicar un moment, doncs, aquesta actòria de festes majors, doncs, era una bona persona per fer de, per fer de preguntes. Un acte d'inici de festa major que no, no es va estar de res, perquè precisament el Joan Pallarès personat també hi va ser, no?, en aquesta, en aquesta entrada de festes. Sí, la doncs, part de, diguéssim, més de, de, de recordar una miqueta doncs, la història, doncs, de, de, de les festes, la història de, de, de, de, de la Casseïda, doncs, per mi, que per la seguida, contar, doncs, amb el de la barri, que col·labora molt amb, amb tots aquests temes i, uh -huh. i bueno, doncs, crec que també era per donar la part més històrica doncs, que, que, que la, la d'un que és ell. Uh -huh. I el cap de setmana, el dissabte i el diumenge, uh -huh. també va anar ple d'actes. Sí, sí, ha sigut una no parada d'actes, vull dir, crec que en el cap de setmana que hem fet una, una trentena d'actes uh -huh. i, i, bueno, doncs ha sigut amb un llibre i l'embarà ha estat... l'hem eh, sigut a posar al màxim i ha estat ple... Com, com mai, i, i, el, el dia del concert, doncs hi havia moments que la Foramen va callar el seu llit i no, no podria entrar més gent, però bueno, això és un senyal de, de l'èxit. Perdoneu, però tinc una veu que no. Ja ho notem, no ja. Sí. Ja ho notem. Sí, sí. No són massa Bueno, ara. Sí, a més, eh, hem, hem de dir que també es van realitzar algunes de les activitats esperades per les entitats, no? Ja... No. Sí, bé, ja bé No, no, sí, el, el sopar doncs aquest any el que preteníem és doncs, doncs el sopar que traducionalment doncs, molt el centre cívic aquest mm. any doncs col·laborar-vos amb ell i bueno doncs un homenatge doncs a, a les entitats del barri doncs, que, que, que col·laboren amb la comissió de festes i que bueno també ja ho jo ja ho vam comentar al moment del sopar doncs com a agraïment doncs a, que, que, que són elles entre que, que les remonten la festa major i mm. també doncs dintre aquesta línia això jo l'anem fent cada any doncs també hi ha una sèrie d'identitats, doncs, quan fan un... S'han un aniversari assenyalat, procurant que s'hi donen desenes, trentenes, doncs, se li donen un record, doncs, d'aquesta col·laboració, que en aquest cas, uh -huh. Déu doncs, deia que deu ser vosaltres, no? Doncs, doncs, que sereu també el trentè aniversari de la Ràdio Trinitat Vella, uh -huh. que és una cosa important i que també tenir, doncs, un miret al vostre protagonisme d'allà, perquè, bé, maregeu, uh -huh. col·laboreu molt amb la resta major, col·laboreu amb la comissió, doncs, doncs, no és que menys que després això com les altres entitats que estaven al centre de documentació de la Sagrera, també a l'escola del Segre i la cooperativa de Trebol. Són aquesta vegada les, les quatre entitats doncs, que, que van rebre aquest manatge més personificat. Mm. I per aquesta setmana s'espera algun acte així important, commemoratiu que puguem destacar? Bueno, el, durant la setmana vagi <coughs> una mica tenint la intensitat d'actes doncs, perquè doncs, la, la gent doncs, tenim altres, altres preocupacions i més més feines, okay. però les, hi ha xerrades a la biblioteca, pràcticament hi ha una, cada dia hi ha una xerrada també per, tant per infants com per, per gent gran, al mm -hmm. centre civil també un un espectacle infantil eh, i bueno, doncs tot va diguéssim, arreglant la setmana, doncs, a partir del divendres doncs, tornem a arrencar, doncs en un final de festa que esperem que sigui Força doncs, ja començarem el divendres amb la, amb la disco mòbil també, de Trinitat Vella, la Trinitat yeah. d'ella, la disco plàstica que farà el passeig dins ells, miqueta, doncs, la mica de la nit jove. Uh, també doncs, abans que està en Ràdio Trinitat Vella la gent de l'espai Jove Gràcia Basso doncs, ja començarà a animar una mica a la festa també durant la, la tarda-nit de, de divendres yeah. i bueno, ja entrarem amb el divendres, doncs, obtenim una taig d'actes importants, eh, hi haurà teatres, hi ha també un espectacle infantil al mercat, eh, uh -huh. i a la nit, doncs, al Ball de Festa Major. Molt bé, doncs esperem que vagis recuperant la veu en els propers dies, <laughs> i això, que ens retrobem, si et sembla, divendres, i parlem una mica dels actes del cap de setmana. Doncs jo ho trobo perfecte, agraïu fer la trucada, i, bueno, doncs, eh, ho sentim gent que pugui participar eh, d'aquests d'aquesta setmana, i agafar ja forces la setmana que veia i acabar la festa bé doncs miro que força jo també a la veu <ríe> d'acord, doncs Agustí, moltes gràcies i es, va, bueno, us tor tornarem a trucar divendres a veure que és el que prepareu pels propers dies doncs moltes gràcies Vinga, moltes gràcies, ah. bon dia molt bé, doncs a la veu mitja apagada de l'Agustí Camps que evidentment eh, doncs, després d'un cap de setmana intens de festa major doncs, doncs això, que passa, el que passa és que no, et queda sense veu de tant cridar, de tant doncs això, durant tot el, tot el dia no? doncs agafem ara mateix una petita pausa i atenció perquè el que volem fer ara mateix és saber de quina manera es va atorgar el premi d'aquests 30 anys de Ràdio Trinitat Vella per la Festa Major, fem una pausa i tornem Paraules que s'esquerden Mentides piadoses mentre el nostre vell món és mort Veus de la terra cobertes de flors Que el silenci ofega murmuris del subsol Què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar? Escolta cada migdia tot un poble. Doncs, com ens comentava ara mateix l'Agustí Camps... ...de la Comissió de Festa Major de la Sagrera... ...divendres va ser un dia especial... ...en què es va donar diferents premis. Un d'ells va ser el del 30 anys de l'Escola El Sagrer... ...i de la Cooperativa Trèvol. També els 10 anys del Centre de Documentació de la Sagrera. I el que escoltem ara mateix és de quina manera Ràdio Trinitat Vella va rebre el seu premi del 30è aniversari. Bona nit. Bona nit, Sagrera. Ràdio Trinitat Vella fa 30 anys, com ve la Cristina els dit, ara fa 30 anys un grup de joves de Trinitat Vella va presentar la idea de crear una ràdio pel barri a la Fundació Trini Jove. La ràdio va néixer, era petita, amb pocs recursos de l'època. Un micròfon, un casset, un togadiscos, un petit emissor i una antena. Aquell grup de gent va moure un barri que estava de sang marginat de la ciutat. Va fer moltes hores missió, d'entrevistes, fins i tot en d'una gincada radiofònica 24 hores seguides des de les primitives instal·lacions del centre cívic del carrer Corazal. A final dels 80, la ràdio la ubicació actual amb un espai propi al nou edifici de la Fundació Tremi Joa, a la plaça de l'activitat. Descenes de voluntaris seguien passant setmanalment per la misura. L'any 2001 vaig arribar amb un grup de joves a la ràdio però malauradament portava uns quants mesos tancada, sense voluntaris, sense cap amició. La primera sensació que vaig tenir va ser molt trista. Veure els equips vells a de discos i CDs desendreçades, molta pols, unes fortines horribles que semblaven sacs de patates, però van posar mans a l'hora i després de fer molta neteja fèiem el Micros Fuera, una festa d'inauguració de la nova etapa. La Fundació Tini Jovens va obrir les portes des del primer moment i ens va ajudar en tot el possible per iniciar aquella nova etapa. No obstant, hi havia equips que estaven obsolets i no va ser fins dos anys més tard, més o menys, que van poder renovar els equips de dalt baix, i poc Després, ja matien per internet. És en aquest moments, on, amb la de molts voluntaris, amb ganes de fer ràdio festes, que van començar a sortir de Trinitat Vella per donar a conèixer la ràdio. Baradiré, Bon Pastor, El Congrés, La Sagrera, Sant Andreu, Plaça Catalunya... Amb mostres d'entitats, Nescomòbils, Cavalcals de Reis, Repransmissions Esportives... En fi, avui podem estar aquí amb tots nosaltres celebrant els 40 anys de la Comissió de Festes de La Sagrera i seguir sumant experiències i molts amics en aquest camí que ja dura 30 anys, i per molts anys més. En realitat deia 30 anys, més de 50.000 hores en directe, més de 10.000 dies en antena, més de 3.000 entrevistes, més de 600 voluntaris, més de 500 programes en directe, més de 300 de transmissions esportives, més de 100 mostres d'entitats i discomòbils. 30 anys, el Déu costat. Gràcies. Nosaltres també us volíem fer un petit obsequi, d'acord? Per una banda, tenim aquí un TV dels nostres 30 anys d'història, Veureu aquí temes de totes les èpoques. Digestrites, box set, sal, els tecs, estopa, en, Ve tota una mica, jo per vosaltres. I com no, aquest any hem fet unes samarretes molt xules, com veieu. I també us regalem una. Al 30 anys s'han de celebrar. Moltes gràcies a tots. Des de la comissió de festes, només di que ens fa molta il·lusió que l'humanitat d'un altre barri, com és la Trinitat Vella, doncs col·laborin a les festes de, del nostre barri. És molta il·lusió perquè any rere any fan un gran disco mòbil des de Radio Trinitat que hi va un món de gent i que molt les nostres festes. Moltes gràcies. A vosaltres. Molt bé, doncs aquestes eren les paraules del Joan Rosillo, que és el coordinador de la tarda d'aquesta emissora, amb el qual doncs, hem començat i arribar a la meitat del nostre programa d'avui, doncs donant-li les gràcies també a la Comissió de Festes de la Sagrera per aquesta acollida que hem rebut, doncs, any rere any per poder muntar la nostra discomòbil. mòbil. El que fem ara mateix, una petita pausa i atenció perquè d'aquí una estona continuarem parlant d'esports. de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda tot un poble a Radio Trinitat Vella I ara és moment de parlar amb el Club Deportiu de Trinitat amb l'Antonio perquè ens expliqui doncs, com ha anat aquest cap de setmana per aquest equip de casa nostra Antonio, molt bon dia Molt bon dia doncs, Explica'ns com han anat aquest cap de setmana esportivament parlant Bueno, pues, ha anat bastant bé eh? Eh? Uh -huh. Sí Eh, doncs els veterans van guanyar fora 2-4 l'amater eh, sembla que aixeca una miqueta del cap va guanyar aquí a casa el juvenil va guanyar també 4-1 al Pi Piferrer el cabet va empatar 2-2 al camp del parc l'infantil va guanyar els veterans de Catalunya 3-2 l'infantil va perdre amb el Júpiter 0-6 l'Evin aquesta setmana descansava perquè es va retirar l'equip mm -hmm. i, i uh, no, no l'equip nostre l'equip contrari ah, i el Benjamín A va guanyar 4-1 aquí a casa el, el Benjamín B va guanyar també, va guanyar també. el prebenjamín va empatar 2-2 i l'escola va guanyar 4-1 al Sacreville molt bé. I què és el que es pot esperar per aquest cap de setmana que ve? Bueno, aquest cap de setmana de moment el, els veterans juguen a casa. Mm. L'amater va jugar al camp del Bombau al Hoges Mundep. El, el juvenil va jugar al camp del Singerlin. El canet juga a casa amb el Canyelles. L'infantil va a Sant Martí i Condal. L'infantil va jugar a casa amb, allà fora amb el Tudor la Peira, l'Alivín juga al camp del Trajana, el Benjamín A juga al CPC-Sarrià CPC, mm. i el Benjamín B juga aquí a casa amb el CP-Sarrià. Mm. El prebenjamín juga a fora amb el Premier mm -hmm. i l'escola també juga a casa amb el Premier. Mm. Eh. Doncs, si sembla, Antonio, animem els nostres oients, veïns i veïnes, a que aquest cap de setmana s'acostin al camp municipal de la Trinitat Vella per veure jugar al club deportiu de Trinitat, que val la pena animar els nostres, no? Sí, sí, sí, sí. Okay. Em eh, fa molta falta que la gent vingui a animar, vingui a animar principalment pues, a tots els nanos, no? I, i que els nanos es, es, es, es puguin trobar arropats amb, amb el públic. Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Antonio, i la setmana que ve tornem a connectar per conèixer més coses del Club Deportiu Trinidad. Moltes gràcies a vosaltres. Vinga, que vagin molt bé, bon dia. Bé, bon dia. Molt bé, doncs ja ho sabeu, el Club Deportiu Trinitat, el, el que és l'amater, jugarà a casa, aquí a la Camp Municipal d'Esports de la Trinitat Vella, amb la qual cosa doncs, no teniu excusa per acostar-vos al camp i animar a l'equip del Club Deportiu de Trinidad. Ara el que farem serà una petita pausa, però atenció, perquè el que farem ara mateix és obrir àrea de servei i ho farem amb la Judit Riar, que pertany al Consorci per a la Normalització Lingüística d'aquí dels nostres barris. Fem una pausa i tornem. Fins ara. Si de tan senzill és cosa complicada...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 Si de tan senzill és cosa complicada, complicitats és el que ens cal buscar. Fer la causa la mà de més preuada i el crit i el cant, com a companys. Fet del senzill triomar.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 Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i el que hem de fer ara mateix és donar la benvinguda a la Judit Riar, que ens ve directament des del Consorci de la Normalització Lingüística d'aquí dels nostres barris perquè ens expliqui coses sobre voluntariat, oi? Bon dia. Sí, bon dia, bon dia a tothom. Avui parlarem del paper primordial que juguen els voluntaris en la nostra societat i ho farem de la mà d'un alumne de suficiència u de la delegació de Sant Andreu. Angèlica, bon dia. Bon dia. Et pots presentar una mica sis pla. Uh, sí, uh, jo estic a, la, a aquest consorci uh, fa dos anys poro aquí a Catalunya, vinc de Colòmbia, en diu Angèlica i donc he començat aquestes classes uh, doncs per vincular-me més al que és la llengua catalana, tot això i bé fins ara molt contenta i Ai, bueno. i amb moltes ganes no? sí, sí, sí. <ríe> mm, tu ets voluntària de quina associació ets voluntària? sí, uh, estic a l'institut del Prat de Llobregat i per tant un grup que es diu GEPAESA i el que bom, som un grup de persones solidàries i el que fem són activitats de per, per exemple anar a escoles a en, eh, entitats de... Uh, com es diu, uh, uh, associacions, sea, o sigui, um, on hi ha gent, uh, ancians, per fer-li activitats i dinamitzar-los una mica més. Uh, també hem fet uh, activitats que tenen que veran hi uh, recol·letar diners i donar-les, per exemple, aquest any, uh, estén, bueno, actualment, estem preparant el túnel del terror que els diu i ho presentarem el 21 d'octubre de novembre. Perdó. el 21 de novembre i el que fement això és, és portes obertes perquè vagir el que vol i els diners que recauden ho donen a la TV3, a la maraató de TV3 que aquest tant el lema és ésLe malalties del de cor, i donc eh, també participem ajuuen a altres països, a eh, recaudent diners pa, o béns de consum, aliments per a gens, l'església o el que vulgui necessitar -ho. I quantes hores a la setmana hi dediques? Abans, quan teníem més temps, anava gairebé dos o tres dies a la setmana que als matí, que era l'Institut el, eh, el Col·legi, però ara un cop a la setmana vaig, uh, per enterar-me que estan fet o bé per les xarxes socials, estic en contacte i a veure en què puc col·laborar, en què puc anar... Per què, què t'hi vas apuntar? Al principi doncs, eh, vaig arribar, no, no sabia d'aquest grup i doncs, una companya em va explicar que feien això, això, em va cridar l'atenció i vaig anar. Una vegada vaig a veure el que parlava, el que feia, em va semblar interessant. Eh, a més, que em vaig sentir identificat perquè, com diu, vinc d'altre país i on estic, eh, hi ha persones que tenen molt pocs recursos i que també, encara que hi hagi també associacions, eh, necessiten de grups com aquestos per una ajuda més, per dir-ho així. I llavors perquè, no ho sé, m'agrada sempre estar ajudant, estar uh, participar en qualsevol mena, en qualsevol cosa. I què t'ha aportat aquesta participació? Uh, el, el que vaig veure, com vaig dir que em va agradar, primer que tot va, vaig enterar-me que en aquest grup, uh, no importa si és jove, si és petit, si és gran, si són molt coneguts o no, el que volen és ajudar ajudar sin dir-te, uh, jo faig això, i jo faig això, volen ajudar i res més. I dos el que em va portar és que vaig començar a estar més involucrada en això, vaig començar a reflexionar sobre la societat perquè uh, hi ha molta gent, vaig veure molta gent que... Uh, el, dia, el dia a dia s'acosta, sa es va a dormir sense menjar o que ha que recorrer quilòmetres per um, portar aigua, per buscar aigua i doncs a nosaltres que per exemple tenim tot, per dir-ho així uh, que estem vivint bé a vegades encaixent encaixent de la vida que tenim i no pensant en altres persones que en realitat ho passen malament i això em va, em va fer valorar molt més el que tinc totes les oportunitats que vaig tenir quan com vaig arribar aquí i el que di això reflexionar sobre la vida, valorar-me les coses i perquè hi ha gent que ho passa millor que nosaltres. Què diries als oients que, que ens estan a escoltar i que després del teu testimoni vulguin començar algun tipus de voluntariat? a uh, um, yo escolta que hay mucha gente que dio que para ayudar es necesitar dinero y ve es una forma también de ayudar de ayudar económicamente pero con sals que se dedicafen también actividades y, y es esperoció que y otras formas de salir a no, no me sufren económicamente también anem a colegios y els fan activitats, els alegren al el dia i jo el que veig és que quan arribo i quan a lo millor estic anant a una persona molt més major que jo i veig que el seu dia és diferent, que no és tan un o no com els altres i que tenen una alegria, una son, un somriure, a mi aporta molt. Jo els dic que si els agrada que, que ajudin, que qualsevol persona pugui fer-lo, encara que estigui en una... Asassociació estigui en un grup que un mateix pot fer-lo, que uh, a la millor a vegades jo vai uh, pel carrer i tinc un mal dia i a lo millor una persona en somriure i això fa canviar el dia. I és igual si estic als un grup si no esteu si, uh, de qualsevol forma pot fer-lo. Mm -hmm. si és agrgrat que ho faci? Ja acord. Si sí, tenen una estoneta. Al sí. eh, centre de Normalització lingüística hi ha el voluntariat per la llengua el, el coneixes. Sí, l'any passat vaig participar, em va dir una professora que si volies participar per comunicar-te millor en català i vaig dir que sí, que, que sí, que i doncs em van fer bueno, rellenar els meus comptes i tot això i al cap d'uns dies, d'una setmana, se em van trucar i em van dir que havien eh, encontrat una persona que es podia ajudar, eh, vaig participar com a voluntariat, és a dir, em van ajudar a mi i em va servir molt perquè, clar, eh, arribava de, del meu país on no tenia gairebé idea del català. Estava a l'institut on em demanaven molt, molt el català i les exposicions era una mica molt estrany perquè pensava ara no se manté, Ara vaill fer-lo mal, ara això això. I veu vaig a començar a practicar Anna que és noi i em va servir molt perquè vaig poder comunicar-me millor. Uh, vaig conèixer altra forma de fer-lo que a el millor. deia alguna expressió, alguna paraula i en de això puc dir-lo millor ací. Si ho dius així se, se sent millor i em va ajudar molt, sí, sí, està molt bé. Sí, sí perquè a l'Angèlica només fa dos anys que, que és aquí a Barcelona. Sí, oi? a més que si, si podria volver a participar, eh, també ajudant altres persones ho feia, però tinc que controlar millor el temps, arreglar-me. Distribuir-lo. Sí, sí. Distribuir-lo, no? Mm, a l'aula, aquest trimestre, he treballat l'obra de Paco Candel, que ja en vam parlar aquí amb d'altres companys de, de l'aula. Eh, un dels llibres que heu llegit és Les meves escoles. Ens en pots fer cinc cèntims? Sí, uh, bé, primer vaig uh, mirar-me una mica, llegir la biografia d'ell, de Candel, i em va semblar molt interessant perquè va estar vivint a, en unes temporades, això de la guerra civil, la postguerra... Uh, y el fe de com base vibra con va a afrontar todas estas cosas en eh, va a hacer reflexionar porque claro a que va a agafar total que era las las el sufrimeranzas el por uh, las malaltías total que pasaba en aquel esté y le va a donar como una mica de ironía él eh, va a poder superar y a mezcla va a agafar todas estas anécdotas todas estas vivencias i es va a plasmar, per dir-ho així, en, en escriure-les i donar la a la gent, explicar-les d'una forma clara del que, tot el que passava en aquestes temporades. Eh, llavors em va semblar també una mica interessant que ell el va començar a, a com que tots els seus escrits es van a influenciar molt a la gent, es va presentar participar en el Senat i rebre, va ser el segon de Barcelona que va rebre més votos llavors quan va ser elegit li van a trucar i li van a dir que, que per omplir el que era la, el formulari del, del treball bueno, tot això dels eh, seus estudis que tenia llavors li van a començar a fer preguntes de quins estudis té i va començar a dir que, si té algun títol universitari i de deia que, que si saps parlar algun idioma i de que Gairebé totes les preguntes era cap, cap, cap que tenia. I ja volia anar a dir, doncs, i a què som a, a quines us fa la vida? Què va fer? I va dir, doncs, jo escric només 40 llibres. Um, va semblar interessant perquè, clar, abans, uh, sin, sense estudis, sense res, va arribar molt junt, que ara no és el mateix, ara per arribar molt junt tens que saber moltes coses. I, doncs, uh, dels seus llibres que normalment acostuma a, escri a escriure de les èpoques de, de vivència sobre el seu poble on va a vivir, sobre els immigrants, que va ser un que també va arribar com a immigrant a la zona de Barcelona. I van a llegir al, al curs que és el de les meves escoles, i doncs que... Estic llegint ara, es eh, va veure que el, el sistema de, de col·legi que hi havia abans, el que hi ha ara, hi ha moltes coses que han canviat, encara que no hi hagi passat massa temps, però hi ha coses que han canviat, altres no. Uh, per exemple, el que és qüestió de, del tracte dels mestres amb les alumnes, ja s'ha perdut molt respecte <laughs> perquè jo veig i a més que el que es una parte de la de la educación que va a ser una mica más memorizan, memorizan, memorizan, hará uh, a que esta par no se ha tan y, y ahora encara también fa que haya cosas que es necesita memorizar pero eh, no sé yo soy más partidaria de, de que a lo mejor si le donan a, a una alumna que la respuesta es mejor que la pensi y trobar la solución es que pasa le den lo den la solución y se la memorice, porque yo vais a arribar y cuando vais a ver que tenía que memorizar cosas, cosas, cosas, va a decir que soy yo que es yo un memorizaba y a cap de una estona ya se me olvidaba. Prefería pensar a entender que feía y así se me quedaba más y mejor más las cosas. Els, els verbs en català sí que s'han de memoritzar, sí. hi ha coses que, hi ha coses que, que sí, sí però... però a més també que abans uh, eren les assignatures específiques, no hi havia massa, el millor era religió la religió que tocava que hará ya una mica más de libertad sí. para elegir per la, el libre albedrío de elegir eh, ya filosofía que también fa pensar más sobre lo que están actualmente haciendo y eso sí ha cambiado una mica más porque fa sí. que se enseñan más cosas, eh, otras, pero bueno. Tampoc és que estem molt lluny d'aquesta temporada. No, i una, una última pregunta, Angèlica. Candel parla de l'experiència migratòria, i tu també has dit que, que ell ho feia. De quina manera et vas, vas sentir identificada quan llegies algun dels seus llibres? I de quina manera? Sí, bé, com, com ell, que va arribar a Barcelona també com a immigrant, eh, igual que jo, d'un altre país, òbviament vaig arribar, però com ell, Uh, van a arribarse inmigrantes y ahora una de las cosas cuando arriben a un otro año, cuando la cultura es diferente o todo es diferente, es acostumarte al que hay acostumarte al que hay porque ven esos objetivos inmigras eh, porque vuelves una nueva vida a uh, mejor y claro, es adaptarte lluitar pel que vos a uh, intentar aguantar todo el que hay que a veces hay muchas discriminaciones que això, ell va lluitar en això, va fer que els immigrants estiguessin més en igualtat en els catalans, que hi, ha, hi hagués una millor igualtat entre els que arribaven de, dels pobles espanyols al que era la ciutat eh, en Barcelona, i llavors el que fa aquesta part és que lluitar, lluitar si vols, si vols alguna cosa, a més que... Eh, algo que també em va agradar és es que es, eh, es prendia les coses com a ironia, que malgrat que sigui el temps molt dolent o molt foc, ho eh, agafava ironia en riures, en coses així. Mm -hmm. Molt bé, molt, molt interessant és el, el Paco Candel. Allà. Sí, sí. Ah. Eh. No ho coneixia i quan van dir vaig a veure la biografia i és molt interessant. Mm -hmm moltes anècdotes, també hi ha moltes anècdotes com aquesta de quan havia de ser senador i li preguntàvem sí. eh, quins estudis tens? Cap quantes llengües parles? Cap Això és... sí, sí. però què ha fet vostè? Doncs? ha escrit 40 llibres sí, molt, sí. molt bé molt bé molt doncs el que sí que podem dir és que aquests propers dies es realitzarà la marató pel cor sí sí i que hem dedicant a la nostra convidada també té molt d'acord, no?, perquè sí. poder ajudar els altres. Sí, sí. I la manera que ho feia el Paco Candel, també. Moltes gràcies. Molt bé, doncs, si et sembla, el que fem ara mateix és anar-nos cap a la nostra habitual agenda i conèixer algunes de les activitats que es realitzaran els propers dies als nostres barris. Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble, a Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs comencem parlant de la Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero, que us ofereix una exposició documental. La Biblioteca Trinitat Vella José Barbero. Carrer, eh, la biblioteca, perdó, Trinitat Vella Josep Barbera al carrer Galícia número 16 us ofereix a partir d'avui fins i al 29 de novembre una exposició documental amb motiu del Dia Internacional contra la Violència vers les Dones. Doncs aquesta activitat es realitza els dilluns i els divendres de 4 de la tarda a dos quarts de nou del vespre, després dimarts, dimecres i dijous de 10 del matí, dues del migdia i de 4 de la tarda a dos quarts de nou, i els dissabtes de 10 del matí a dues del migdia. També hi ha una exposició documental a la Biblioteca Ignàcia Iglesias Can Fabra. La Biblioteca Ignàcia Iglesias Can al carrer del Segre número 24 us ofereix a partir d'avui i fins al 26 de novembre una exposició documental en motiu del Dia Internacional contra la Violència vers les Dones. Doncs Tornem a recordar els horaris, dilluns, dimecres, dijous i divendres de 10 del matí a 9 de la nit, dimarts i dissabtes de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 9 de la nit i els diumenges de 11 del matí a 2 del migdia. El que podem fer ara és comentar-vos algunes de les activitats que es realitzen des de la Fabra i Coats que comencen les obres d'ampliació i estrena temporada. De futur, tant físicament com, com conceptualment, parla el Centre d'Art Contemporani de Sant Andreu. Al cap de dos anys de la seva inauguració, el recinte de l'antiga fàbrica de filatures Fabra i Coats i, calmat el debat, que va precedir la seva obertura, qüestionada sobretot pels constants canvis d'emplaçament, el centre inicia la seva ampliació i inaugura la temporada, la tercera, amb l'exposició Futurs abandonats. Demà ja era qüestió comissariada per Martí Paran. Així, els 600 metres quadrats que ja estan en funcionament, l'espai ni sumarà 1.329 més al gener.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 I atenció perquè ara sí, ens anem novament cap a la Sagrera perquè el punt d'informació juvenil Garcilaso està organitzant aquests dies un curset per patges i ajudants del Pare Noel. Ja falta menys per veure com els patges dels Reis Mags recullen les cartes dels més menuts i els ajudants del Pare Noel reparteixen carmels al crit de ho, ho, ho. La campanya nadalenca ja és de tocar i només els espians més ben preparats tindran l'honor de treballar per al servir d'aquestes màgiques personalitats. Amb aquesta idea, el punt d'informació juvenil P.I.G. Garcilaso, Garcilaso número 130, ha realitzat un curset per a patges reals i per ajudants de pare Noel. Cinc joves entre 19 i 24 anys han estat els originals alumnes nadalencs. Doncs el taller nadalenc forma part del mig centenar d'activitats ofertes des del punt d'informació juvenil de Sant Andreu, sota la campanya a Treballar a l'hivern 2014. Aquí s'orienta i s'assessora a la recerca de feina, s'ajuda també a fer un currículum, tenir cursos per millorar les competències i crear una carpeta amb ofertes de treball, segons explica l'Ena Caro, que és coordinadora del Punt d'Informació Juvenil. A més, també hi ha una llista amb unes 20 empreses interessades a comptar amb un animador nadalenc, i ara doncs, només falta que ells es presentin, que, que entreguin el seu currículum actualitzat i que es venguin. Tenen més opcions per, perquè van avalats doncs, pel punt d'informació juvenil Garcilasso. El nivell de la primera promoció ha estat molt alt i tots els alumnes han superat el curs amb nota. Les classes s'allargaven perquè els xavals mostraven molt d'interès i volien aprofundir en determinats aspectes sobre el Llegome. De fet, en el qüestionari de valoració del curs, tots els participants van contestar que seria convenient afegir un apartat pràctic i el monitor ja n'ha pres nota per a futures edicions. Ha faltat algun exercici de roleplaying per posar-nos en situació i practicar? Opina Leonora de Leon, veïna de la Sagrera. Doncs, si us sembla, el que podem fer, ara que estàvem parlant de feina, ara que estàvem parlant de, de treball doncs ens acostem al Servei d'Ocupació de Catalunya, que es realitza l'Activa per l'Ocupació. Un programa conjunt del Servei d'Ocupació de Catalunya, Generalitat de Catalunya i Barcelona Activa, Ajuntament de Barcelona, amb el que podràs conèixer i aprofitar els recursos i oportunitats que tens a la teva ciutat per tornar a treballar. D'aquella feina a Barcelona...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 Molt bé, doncs nosaltres ho deixem aquí i donem les gràcies a l'Angie per la seva participació i també a la Judit Riar que sense ella doncs, els dilluns seria una mica caòtic <ríe> per, per, per, per, per dir-ho d'alguna manera i també a la nostra convidada que avui ha estat aquí amb nosaltres parlant dels diferents doncs, cursos que es realitzen El que sabem ara mateix doncs, acomiadar-nos a tots vosaltres i dir-vos que tornem demà a la mateixa hora que passeu una, una bona tarda adéu seu.